Nona eguerdi ongabo nongi torri ez zuo egin tzulei Mugamers podcastera, bideojokoen podcast alde batetikan, eta bestetikan egin bai, ba, nere mintza praktika. Ni brutan lan zuen atik, eta, ba, e, bueno, azte batzuk nera matzan, e, isilpe isilpean, ez, e, bueno, isilunean, ez dakit, e, gra, ezer grabatu gabe, ba, azkenean, ba, badak izute ez, e, eskola beste hori bezala, e, e, o, bueno, eskoaz lanera beste hori bezala ez da. E ba, oporrak izan e, barun e, totzen nintzen gara batetikan ba, ba, Nere lanean ba, ordupi estrapila bat egiten eginela eta papatean ba, ba, ba, bueno, pixka dena zuzendu da e, ordu, ordu estra gutxi askoz gutxi go bono ja e, bate egin gabe eta ba, nolabitez de azkanso bat behar nu orduun ez neuken grabatzeko go bestetik gero oporretan sartu nintzen. E, e, <laughs> Ba, inork ez duela galdetzen baina oportra jo ntsan familiarekin eta hor egon guztiak oso ondo oso ondo pasatu genuen egia da ba. e, derudien ez ta o e, esan zian beiratuzula pa e, ba, Iberiar pentsulan e, aztesantuan euri geien egin zuen tokia e, pentsor guztien e, ba, oportu izan zen <laughs> ba, e, e, ba, bueno, ba ikusi dezake zuten bezala ba, e, ba naiz eta oso ondo pasatu ba euri bat E, jasan hasan bear izan genuen eta ba bueno nere familia ba, e, e, zea, Euskal eh sea euskalherrian bizitzen denean ez ba nolabait ohituta zegoen baina ni ba ja eh hiru <laughs> Euskal eramatz euskararetik kanpo eta oraindik kostatzen zait kostatzen zait batez ere ba, ba egun guztia euritan egonda ta hori ba kostatzen zait ez? eta pentsatuko zute ba, ez da hain ez e, ze ze ze, ze, ze Bainan ba, ba, nik hemen bizitzen ari naizen tokian, Barcelona inguruan, e, ba, oso uru gutxi gutxi egiten du, ba ez dakit, eh berritan ikusi baina e, alertan gaude, ba, oso euri gutxi egiten ari due, e, duelako, eta bueno, eh erreserbak oso oso baxu daudelako, hor ba, bizitzen naiz, ez? E, <laughs> eta beraz ba hori, hemen Oso euri gutxi orokorrean. Eh duela hiru urte honea etorrintzenean, ba bueno, komentatzenen familiekin nora Ba, e, ba, Euskal Herrian bizitzen nintzenean, nolait ez e, on, Denbora horna egiten zuen momentu horietan ez Nolait, aprobetxatu behar, e, behar izaten zen Eta ez dakit ez, guazen mendira, guazen ondartzara Guazen e, buelta bat ematera, guazen Ez dakit zeo zerregitera Eta ba, familia esaten nion Horna e, eta horren nintzenean, ba nola Hau pixkat Bartzelonan egun guztiak dia e, Eta beraz, ba, ba bueno, esan bezala Ba, hemen osauri gutxi egiten du Eta ez negon ohituta hala ere, esaten duen bezala ba, Oso ondo pasatu genuen guztiak Eta ba, oporretatik itzu nintzen Eta, ba, bueno, grabatzeko hendikan ba, ba, ba, gogo, gogo gutxirekin Gainera, e, pixkat atzeratzen Nain nintzen grabaketa Zeren, ba, ba, bizpairu joku Jolasten, jolasten Egonez e, bi, Barkatu, bizpairu joku Tara jolasten egonez Eta ba ba bueno piskatetxo zeren orokorrean joku luzeak dira. Azkenean e, azken bi astetan ia jolasteko astirik ez dut izan. Beraz ba piskatuan eh hortegan aurrera ginenun jokoetan azkenean ezin izan dut aurregin eta ba ba esan bazela azkenean gaur grabatzen dut eta ba ba iaia ia, ba, ba gabe e, gabe ba egon jolasteren egon bideo jokatara. Eh ala ere, ala ere ba, bueno, gaur e, nolaiteko popurri programa bat izango dut, e, jokutaz edo bideojokotas eh ba gutxi edo analisi gutxi ekarget, bat ere gutxi gehia <laughs> izan. Eh baian, ba bideojokutas eh hitze dugu, eh ba, azken hilabete horretan ba, gauza interesgarri asko o, gertatu dira eta pentsatut ba ba bueno, pena merezi duela piskat horri buruz e, refleksionatzea eta piskat ba, ba ikustea eta analizatzea nondik nora joaten dan. E, aktualitatea. Eh San bai, ba eh ba bueno, seguraski ba entzuten duzu zaio e, entzuten duzutenok, ba beste hainbat zaio e, entzungo dituzutela, bai euskeraz bai kasteleraz edo ingelesez eta seguraski ba ba aktualitateaz, ba pizkat eh ba, nekatuta egon zaitezketetela, egon zaitezketela. Baian, ba bueno, ba, samazela, ba nik ez dut grabatu nere nere joteka, ez nere nere bertsioa, eta beraz ba bueno, ze oster grabatu bada. Eta bueno, e, Saioarekin hasi baino leno, ehagozen ba, pizkat eh eskintzak e, komentatzera eta lehen eskintza eta sagurdaski garrantzitsuena, ba izan da e, Fallout telesaia e, estreñatu dela Amazonen. Eh ta cada batean estreinatu dituzte eh 8 iela eh eta ba, e, gero komentatuko dut zeren bateleseiak gustiz e, goitik bera ikusi dut e, asko gustatu zait eta e, ba, bueno, gero mintzatuko, mintzatuko gara horretaz baina ba, ba e, horren inguruan dagoen eh publizitate kanpaina horren barruan ba dute dute fallout 76 eh Fallout 96 seguraki jakingo zute ba bakaratu zen momentuan ba Kristonako polemika egon zela zeren azkenan ba Fallout e, Sagan kokaturiko noraiteko MMO bat dugu baina eh bueno MMO RPG ez ze askorekin e, denbora errealean jolasten den rol joku bat Eta horrek, ba, ba, bat, bueno, alde batetikan ba, jokuan noloait e, pixkat apurtuta, edo pixkat edo guztiz, apurtuta e, kaleratu zuten. Eta bestetik ere beha, gero kristonako polemika eman zan, zeren ba, jokua gezkizpanago irurogeita marre eurotan e, kaleratu zan. Jokuak zuen balio, irurogeita marre euro, e, atera kaleratu zenean, eta ba, pixkat saiatu ziren hori... E, egorea hori rei, baina, ba, bauelta ematen, e, prezi, bueno, itzulizituzten e, reservak eta bar, gero prezioa jetxi zuten, eta orduan, ba, bueno, jolastuet zuen jendea, baina erositaz zuena orain gehiago baserratu zuten, zeren, e, beraileko irurogeita marri euro gordein dutazuten, eta ba, batean, ba, jokua e, ba, ba, prezioz jetxi zutela, eta bar, ba, bueno, tristonako polemika gontzan, gero hortikan gainera, ba, e jokuak planteatzen zuen, e, gaizkiz banago hasieratik ez? Ba, ba, bueno, irurgeita marre eurobali zituen, e, ez zuen hilabeteko, ozea, e, e, suskripziorik izango jolasteko, baina bai izango zuen nolaiteko sus, e, premium suskripziori, ba, hilabeter ordentzeko, eta, ba, bueno, kartatu zen agero, ba, e, e, ordentzen zuen jendea, ez? E, jendeari, ba, bulinaen zioten joku barruan, E, horrek meme pila bat e, eragin zituen gainera ba, bueno, ba, jokuan e, bomba atomikoak botatzeko ba, ba, habilitatea daukera dauka zute eta horta ba, hau ziren hiru ba, lau keizkiz ba hiru lahau bomba atomiko e, jaurtitzen ziren momentuan ba, jokua austen zela ez puskatzen zela bueno e, gauza pio bat gertatu zenen horren inguruan ez bad e, ez bad ez baduzute ba historia honen inguruan ba ezer entzun. Segurazki YouTubeen eta bar e, ikusiko dutuzute, ba bideo pi, pilo bat labur biltzen dutela kasu guzti hori. Ba, ba, e, pixat, e, ba momentu horretan bizi izan zuen jendeaz kontatuta edo ba, gaur egun jokoan barruan edo jokoa jolasten ari duten jendeaz kontatuta eta beraz ba, asko askoz hobeto, ezta. Baina guri interesatzen zaiguna ba, e, jokua eh jokoa oraintzi bertan grabatzen naizen momentuan Eh, doan dagoela eta ba, egin bardot zuten apiskat eh, arraro da eh, ez dakit webgunean zein da baina bueno eh, eh, bai, prime, prime Gaming webgunean sartu baratza daute dela Amazonen Gaming portalori hor jokua eskatu eta ematen zuten kode, kode horrekin ba, sartu zare, ba, zarete ba, Windows eko den dara eh, Windows Store, Microsoft Store da katzute hor seborazki zuen Windows eh, zera, ordenaga joan Eta hor, ba, desblokeatu. Eta nahi bezute hor gero ya ja, deskargatu eta jolastu. Nik e, desblokeatut, baina ez dut deskargatu eta ez dut jolastu. Zergatik, ba, alde batetikan. E, Falout, New Vegas jolastena nahi, nahi zelako, eta ez ditu nahi, ba, jokoak nahi, nahi zelako. Eta, bueno, areta gehiago, ba, ez daukada lako imeste bora jolasteko. Eta bestetik, ba, instalazioak eundamai jiga e, okupatzen dituelako. Eta beraz <laughs> ba, ba, ba, bueno, ez, e, e, pasada tirutzen zait, eta, bueno, e, zentzurretan, ba, bueno, eskuratut jokoa ez dakit jolastuko dudan, baina hor bueno, gelditzen da ez. Bestetik ere bai, ba, eskaintza kontuetan, ba, bai, bueno, plataforma orokorretan beti eskaintzak daude, e, kasu honetan, e, Steamen, ba, FPS edo, bueno, shu, lehen pertsonako shooteretan ba, eskaintzak egiten ari dira, estilo guztietan, adibidez, ba, neri interesatzen zaidan joku bat Warhammer berrogei mila Darktide, E, ba, eskaintzan daukazute hori intxebertan ogeita lau eurotan, bueno ez da kristonako eskaintza, zeren eskaintza eta ba, prezi horretan gutxi gora eragonda baina, bueno, hor jakin ezazuela hor ba, dagoela, baina bestetik ere bai eh, hainbat eta hainbat lehen pertsonako shooter, ba, eskaintzan dituzute hortik, e, ba dibuaz falloutzagako jokupillo bat e, bestetik ere bai be, komentatzen nuelako ez e, telesaian estrenioa dela eta hor ba, dagoelako bestetik ere bai Eh, ba, bez, ba, borderlands jokuko, eh, ba, ba, borle, ba, sangot, ba, borderlands sagako jokuak ere bai ezkentzen dituzute, ba, ez direla berriak, baina hor dauzkazute, eh, krisis sagako eh, bideojokoak ere bai hor dauzkazute, ba, bueno, hainbat um, hain eta hainbat shooter eta gainera, ba, ba demoak ere bai badauzkazute, ez? Eh, ba, bueno, ba, nahi jokuren bat probatu eta, ba, hor dauzkazute. Kuriosoaz, zeren, duela gutxi, e, ez dakitzeza joan entzuten egin ze podcasta entzuten egin baina komentatzen zuten, ba, ba uno, demoen zea, ba, pixkat, e, bo, asko murriztu dela azken urteetan, ba, niko horretzen ez, bideojokutara jolasten hasi nintzenean, e, bueno, batez zere, ba, playstation bateko garaian, ba, e, aldizkeretena eta bar, pila bat, ba, demo, etortzen zian, ordenagailuko aldizkarietan edo, bueno, ordenagaiuko bideohokoen aldizkeretan, hobe esan da demo pilla bat etortzen zian eta ba diru dienez ba hau e, areta utzi go da gaur egun baina ba eh inguruan hori e, ba, demoak eskuratzeko aukera dituzute eta ba bat probatu nahi badotu nahi baduzute ba jakiteko ber gustatzen zaizuen edo ez ba, aukera ikaragarria bestetik ere bai ba epiken, e, ere bai eskentzak badaude horrela interesgarriak iruditu zaizkidanak E, Adib ez ba, kontrol sortzi eurotan, ez da daleen aldia prezio horretan dagoela, baina niri ejokua badib asko gustatzen zait, batez ez ere e, historia ingurua edo historia lorea, ez, piloat gustatzen zait jokuen inguruan, eta ba, guztiz gomendatuta gainera, bueno, ez dakit analize ekarri nuen, baina gauratzen, ba, bueno, e, gameplaya pixka bat e, azkenean errepikako ragiten dela, baina egia da, ba, lehen, ezakit, bost amaro duak oso-oso interesgarriak eta oso-oso entreteni garriak, ez? E, epicen ere bai adibidez, ba, e, nola bateko ba, jokun lasai bat e, jolastu nahi badozute, ba, adibidez, e, badaukazute PC Building Simulator, tontakeri bat ematen du, baina ez zeren jokua ikaragarria da nik duela, ezakit, ez? E, lau bosturte eskuratu nuen, eta jolasten egonen txan. eta, ba, zakit joko hau pila dutzen zait. E, azkenean da, eh, ba lan egiten duen langile baten simulazioa. E, oso entretenigarria batez ere ba ordenagailuak montatze gustatzen bazaizkizu, eh, ba, pizkat simulatzaile bezala ere bai, eh, ibili daiteke eta badauka bere historia, prehistoria bar, eta azkenean da oresan bai, bezala bada lan simulatzaile bat. Zeren, ba bueno, ba ba bueno, eh, ba, e, e, egu, egunean zehar ba eta barsartuko zezkigu, ba piskat jendeak e, ordenagailuak konpontzeko hobetzeko eta edo montatzeko, ba eta gu piskat Joan Barkara gestionatzen bai montaje hoiek, bai piezak e, eskatzea eta erostea, bai eh ordenagailuak saltzea, beraz ba piskat horretan. Eh, ba, bueno, Ba, pixkat guzti horretan arituko gara eta momenti horretan e, epien lau erotan dago eta lau erotan da e, gaztelea esaten den bezala un pozo de oraz. O sea, sartuko zate joko honetan eta segurazkia agian bost hamar ordo emango dituzte eta batetean pentsatute zertan eman e, ditut nik lehen amarroduak. Ba, lanean ez edo lan simulatzaio honetan. Beste ere bai. E, komentatzeko eta hau oh, berri ikaragarria, zeren e, ba, duela e, ordu batzuk ikusi dut, e, Gusto justo bertan eh behiratzen ari naiz zeren eh ba, bueno, hau e, Espektazio ikaragarria e, zuen eta ba, bat Ez ba, ba ez oraindikenez, oraindikenez. Eh gaur gaurgo ikusi dut, ba Silkson jokoa, eh badakizute, jollo ul bigarren zati hori. E, oso oso e, ba, bueno, e, asko espero zen bideojoko hau jende pilo bat es, espero zuen batez ere ba bueno influencerrak eta bar piloia piloak gustatzen zaie joko hau ziren ba ta da, piskat darsol zen moduan ba, oso joku zail bat e, gainea badauzka holako Metroid bania Metroid bania bat, bat da eta beraz ba bueno mapan zehar aurrera atatzera ibiliko sarete erretuak eh bilatzen bilatzen eta Eta, ba, ba, bueno, justo gaurgo goezan ikusi dut, hor e, lako Twitter bat, esaten ez, ba, joko hau, ja, eskura garri zagoela eta o, kaptura batekin, ba, dirudien ez, horrein dikanez, segura eski bromagatzen, ozaren, horrein dikanez da konfirmatu, noizak kaleratuko dan, baina, e, pentsatzen nuen, ba, hori, kaleratuta zagoela. Bueltatzen gehiago, e, eskentzekin, epiken eta hor e, barruan ere bai, badagoa, bueno, falautsagako bideojokak baditu zute hori. Eta horrela interesgarria, baina ez dakit pertsi honen dagon, e, bat, Expanseren e, Telltale zagako bideojokua telesaia pilo bat gustatu zitzai, zitzai den, eta ba, zientzabehek zira guztatzen bat zaitzue, eta Telltale zagako jokoa gustatzen bat zaitzue, bat egizu grafikoak, eh ba eh nola quick time eta horrelako garai momentu batean egin bar den gauza konkretu batekin zeren bestela ba historia aldatzen da eta bar a ba, hor badakazute e, oraintxe bertan 1353an seguraki ez da eskintza oberena baina egia da ba, joku honek ordu bat ematen dituela eta ba, ba, ba, bueno azkenen es e, aprobetzatzen dien eh ba, euroak dira ez Hau esan da, hau esan da, ointxe bertan ez daizkit e, gogora etortzen, e, ekartzen daizkit burura e, etortzen ba, ba, eskintza gehiago, baina jakinen ez da zuela, ba, Google Play e, deals subreditean, ba, egunero ia, ba, aktualizatzen dela, e, e, Google Playen dagoen dauden eta bar. E, azken hilabetean bizpairu joku erosi ditut, eta horrein ez dut izan ia jolasteko aukerek, bai, gezurra, e, karkason erosi nun, ba, eskintzen zegolako bakizute, o doztakizute denetzen zako, ba, e, karkason da, em, ba, bueno, mai joku bat, badauzka, badauka bere bertsioa ordenagailuan eta mobiletan eta bar, Eta e, ordenagai oso-oso ondo ibiltzen den jokoa da. Bera, e, bi edo iru plataformaz berdinetan daukadan joku bat da. Eta bestetik ere, azkena na, e, mobilean erosinun eta ikaragarri ere bai oso ondo biltzen da mobilean. E, oso joku saya oso joku chill txil, ingelesa esaten den bezala. Eta, ba, beraz, ba, ba bueno, ez dakit eskentzen jarraktuko dut, baina e, ba, ez dakit post euro normalean balio du odo zei euro guztiak aprobetsatzen dira. Auzan da, auzan da goatzen pixka bat e, berriekin edo piskat ze gertatuan azken hilabetean, ez? Alde batetikan, ba, bueno, azken astetan eh dosken saioetan komentatzen genuen, nola eh Palworld jokoak e, Pokemon metraietekin, ez? E, joko hori ba, pixkat e, panorama e, kaitz bat bezala hartu zuela eh azken berria edo bueno, publikitatut zuten azken berria izan zen, ba, hogeita 30 25.000 eh jo, esangota, 25 mil eh, jokalari iraitsi zela jokoa, rekord hori eh, ba, bueno, eh, zuela eta ba bueno, hortikan pixkat jokoa du. Egia da oraindekan eh asko jolasten den joku bat da, eta batez ere, ba, bueno, e, geigarria da, e, zeren, ba, oindekan, ez dakit alfa hobeta bueno, pixka atez, e, au, acceso anticipado, gaztela desaten dana, e, oindekan bertxio final ez datera, eta, ba, ez dakit noiz daterako den, jendeak, jendeak e, ba, bueno, pentsatzen duz uraski e, inoiz, ez da ateako bertsio final hori, baina e, ba, bueno, oindekan asko jolasten den joku bat da. E, ez dut jolaztu eta beraz ez dut ezagutzen e, ba, bueno, ea aktualizazio interesgarrik egondian dian, ea ba, beste jokoak bezala ez edukiera ziklikoa edo bueno, edukiera eguneratuak e, eskintzen duen, ba, bizkat ba, Fortnite-en antzera edo Baia, bueno, eh ba, jokalari hoytabo izan ditu, beraz ba bueno, joko asko eh, zifra horretara iristen eta bueno, eh, batez ere ba ia ez da kit 30 € edo gutxi gorabehera baliodun joko bat, ba bueno, naiko Bestetik ere, ba honen releboa, Powerren releboak, eh ba, Divers, eh bideojokoak hartu du, Hel Divers 2, eh bazegoen, eh, aurretik pa ba, Divers normala, eh zeinen, bueno, ez alguna seguras ki E, 2008, bostean gezkitzu denago kaleratu zen joko hau eta, ba, ba, no, dila hilabete batzuk, ba, Hell Diverse B kaleratu da eta esan bezala, ba, piskat e, ba, kaitz bat bezala, ez palgurolen antzera, ba, e, gaming gaming panorama e, hartu du zeren, ba, bueno, e, azkenan joko hau da, kooperatibo bat e, jokalariak, e, ba, bueno, jokuaren orka jolastuko direna, eta ba, shooter bat da, eta Eza, galdetuko, bueno, esango zuzute ez, horrelako eh, joku boste humila daude. Eh, Batetik, adibiez destini edo horrakoak ez, eta ganea, ba, adibiez destini, ba, burura etortzen zeit, baina, ba, beste jokalein erka jolaztego jolazmodo kere beha izkaintzen ditu, best, eh, ba, ba, bueno, edukira, eh, nola da, eh, ba, eguneratua eta bar, ba, ez dakit ez, alternatiba asko daude, baina, ba, ez dakit zer ez dakit ze influentzerak izan dute honen eh, errua, baina, ba, ba, bueno, kristona e, ba, saldu zen joko hau e, joko hau e, bertan gaizki gaizkiz hau berrogei eurotan saltzen da hemen Europan eta, ba, pixkat, historia kuriosoa da, jendeak asko konparatu du Starship Trooper ekin e, zeren, ba, norait e, historia distopiko batean hartzen gaitu non, ba, ba bueno, lurreko jendea e, ba, hipermilitarizatu da eta azkenean, ba, pues, pixkat, eratu dute e, gizarte bat non E, militarrak militar raketak, militar eta hasiagora ipatzen dan eta ba, ambiente honetan, ba pixkat, e, makinak edo robotak ba, ba gizadiaren aurka eh dira eta ba, gure papera, ez e, gizadiaren defendatzaile bezala, ba jongo gara, planeta hoetara eta saietuko gara, eh planeta hoei konkistatzen, ba eh estenatorki jolasten eta bar. E, jokuaren kuriositateak adibez, ba, starship e Truper's nantzera, ba, azkenan ba e, egoera distopiko baten e, ba bat e, eskaintzen digu eta beraz ba umore bezela edo umore puntuak e, ba, hartzen baitugu eh? txisteak ulertzen baitugu ba segurazki asko de, e, en, disfrutatzen den joko bat da bestetik ere be ba grafikoki ez da ikaragarria baina egia da ba gameplaya ba oso entretenigarria izan omen dela Eta bestetik ere bai, ba eh ba, oso esperientzia e, fluidoa eskaintzen du, eh ba fallo gutxirekin atera da, ez dakit fallo uh, ere, baina bueno, fallo gutxirekin esan esan dezako atera dela. Eta gainera ba, ba esan bezala e, ba, ez da joku garestia, ez? ez da 60 80 €, o sea, zifra horretan ateatzen, baizik eta 40 eurotan. Eta, ba, esan bezala, ba, ez dakitzea influentzerrak izan duen errua, baina egia da, ba, joko hau, ba, kaitz bat bezala e, hartu duela. E, kuriositate, mod, beste kuriositate baten modura, badidez, ba, ba, bueno, mapak aukeratzeko edo, ze pantaiak jolastuko dugun aukeratzeko momentuan, ematen e, dugu aukera, e, bueno, agartzen doelako, ba, galaxia edo sistemaren mapa bat, eta hor planetaz agertzen dira, eta ba, ikusi dezago denbora errealan, ba, beste jokalariak jolasten duen dituzten mapekin eta bar, ba, pixat, nola, E, aurreratzen duen gizadiak ez makinen aurka eta ze planetak iragasten die eta ze planeta galtzen dian eta batez ikusi ba bueno nikusi nik ukusi reddit adibez ba, ba bueno, e, subrodit, e, er, den e, subrediten artean sartzen dugu Jeldiverspirena eta basan bezala ba, bueno, nik ez dut jolastu baina oso joko entretenigarri ematen du batez ere hori laguneekin jolasteko san bezala bertan ez da gozkintzan 40 eurotan baina Eh, ba bueno, eh, horrelako esperintzia bat destiniantzeko esperintzia bat eh, zumore gehiago erekin eta bar eh, disfrutatutunai bat dut zute ba, hor daukaz dute eh, hell daibers bestetik ere, ba, hell daibers bionek eh, nolaiteko polemika erakarri du ez, da, ez dut ulertzen zergatikan polemika, baina, bueno, bai, ulertzen dut zergatikan <laughs> ez dut esango ez horrik eh, badak iz dute, ba, azken urteetan akristonako polemikak eh, sortatu diren eh, bideo jokuenen inguruan Eta polemike, polemika ondienen artean adibez ba Gamer Game ge, hijo sagut ba Gamer Gate e, e, ba, bueno, gertaeraren polemika, ez? Zer zen piskat errefreskatuta, zer zen Gamer Gate? Ba, ba egon bueno, zen nolako polemika bat, non e, ba, bueno, e, eh videojoku garatzaile ez barkatu kazetari batek gaizki ez banago rein zertan ez dut oso ondo goratzen, ez? Bainan eh bueno, e, banago, e, ba bueno, eh bat eh ba bueno, bide munduan e, lan egiten duen eh e, kazetari baten eh bikotekidia izan omenzan, E, hauek ba piska bat eh ba bueno piskat <laughs> hauek erlazio utzi zuten tipoak eksatu izan, zeren nolabait esaten zuen behartu zutela e, bera hori ba ba ba joko honen jokoren analisia egitera eta jokori ondo ustera e, ba bueno emakumeak eztet izan zuen eta guzti gezurra zela bueno horrek suertatu zuen ba adibez e, bueno alde batetikan polemika non Ba bueno, beti pentsatu da eta beti susmatu da, ez? Eh, zen momenturaino erlazionatuta erlazionatuta daude bideojokoen e, prentza eta eh bideojokak egiten dituzten enpresen e, interesak. Zergatik? Ba, bueno, denak egun nola, eh, ba, bideojokoen inguruan lana egiten duten eh edabideak, ba azkenean, rexat, e, bide, doan ematen dizkieten bideojokoen inguruan e, eraikitzen dela, Eta, ba, bueno, ez baduzu, ez, norait, aserratzen baduzu bideojoku garatzaile, er, bueno, edo, publizizta indartxu bat, bas, agian, galdu ezak ez aukera horiz, emperza horren bideojokuak analizatzeko eta bar normala iruditzen zait, beste alde batetik kanba, bueno, bideojoku, gazetera irri bideojoku, doaineko bideojokuak emateaz, ziren, bez, azkenean, ba, lan egiteko bere egin zako bat da, eta jakin gaina nola lan egiten dute, eta ze matortutan pasatu bar dute bideojoku bat eta bar, jakin bai, gaur egun, E, zenbat irauten dituzten bideo jokuak, ba, ba bueno, normala iruen zainzait ez, e, doaineko bideojokoak ematea, baina nagia da, ba, bueno, susmatzen genuen ez, e, ba, bueno, askotan, ba, bideo jokuak, ba, agian, e, izan beharreko, baina nota, hobeagoak ematea, oso joku gutxi atea didea, ba, joku e, txarrak direnak, eta nota oso txarrak direnak, eta duela urte batzuk gainago batzen du, nola, e, ba, bueno, estudio batak kaleratu zen, nola, Baskenortetan, urtetan, eh, joku txarrenak, mainstream, jo, mainstream joku txarrenak, ba, puntuazioak gutsegorera 10etik pa ba, 6,5ean. hori, eh, adibez ba, azterka azterketa batean ongi da, ez da txarra. <risa> Beraz, ba, bueno, eh Nolight inflazio inflazi bat da noten inguruan eta ez dakit zergatik eh, edo inork ez dakit zergatik eh, Zehazki, bainan, ba, bueno, nolait ez da, ez? azkenan ezin dituzela, aserratu, e, ba, bideo, garatzaile haundiak eta publizista haundiak. Beste tik ere bai, ba, Gamergate, e, zera, polemika horren inguruan, e, ba, galeratu zen, edo, ezagutu zen, nola, ba, eskuin muturreko oro haundienetan, ba, hemen fortxan komentatuko dut, baina besteak beste, ba, ba asko daude, e, Espainian nahi dut, ba, bueno, foro kotxez edo, 3D Juegos kaizkiz hau bere edo bandal ez, bere foroak zituzten, ez dakit gaur egun badituzten, baina horre bai baneko polemika handia sortatu zen, zeren, ba bueno, hort bildu zian, e, ba bueno, matxista bat, ba piskat, esanez, e, ba bueno, e, tematika honen inguruan kexatuta, baina batez zere, ba, ba piskat, e, akos, zera, bulinaen zioten garatza joni, best, ema, zera, lan egiten duten, beste makume askori ba ba, ba bueno, eta eta bueno e, erbai, akosatu zituzten sare sozialetan eh orain gaatzon adibez hauen e, ba bueno e, e, enemigo ondiena edo ba, izan zen, Anita Sarkesian adibidez dela ba bueno kasketari gaz bat e, egin zuela bere momentuan ba analizia bideojokoen inguruan eta nola e, ze punturaino daukagunez barneratuta bi videojokoetan batez ere, baina beste, bueno, gizartean orokorrean, ez? Zean askean bideojokoak, ba, gizartean isla da bat, eh, bezela kontatu dezakegu. Ba, hori, e, ze noraino dago, daukan, daukagun sartuta matxismoa, nola beti ba, ba ez, eh, salbartu bar da nola, ba, ateatzen, protagonista, ba, fem e, e, e, protagonista bat denen denean bideojoko batean, ba, beti e, Ez polemika edo, ego, polemika txiki bat, suertatzen da, zeren zergatik sartu dute, emakume bat, ez dago justifikatut eta bar, eta hu, bau, giztenekin normalean, ez da, ez da justifikatut beharrik, ez. Eta bueno, ba, heldai inguruan zer izan zan, ba, eskuin muturreko forotan eta bar, ba, a, ba jende azorretu zeren azkenean, ba, starsi troopersen bezala, parodiatzen dute, E, gizarte ultramilitarista bat, ultra, ultranazionalista bat, non, ba, bueno, zure balioa gizarteko partai de bezala, azkenean da, e, ba, bueno, e, militar bezala, ba, lan egiten baduzu, eta zure bizitza, ba, militar modura, ez, e, ba, ba, gerra batean ematen baduzu. Eta, ba, badakigu, gaur egun batez ere, ba, eskuimuturreko, bueno, e, forotan, bueno, Ezkuin motorreko jendeak nola goraipatzen dunez Militarra, ultranazionalismo eta bar. Normalean ez, ez dute hitza hauekin jartzen, baina ba, goraipatzen dute, ez? Eta pixka bat ba, irutzen zitzaien, ba, e, beraiekin sartzen zirela, e, parodia hau ginez, eta ba, hori oso gaizki jartzen zuten. Eritxe da momentu bat eraino, non, e, ba, jende honek, us, e, ba, pixka bat, e, e, e, e, deusestatzen, deusestatzen du, barkatu, A, e, jeldei bersek parodia egiten duenik eta nolait, et, goraipatzen duela naiz eta, ba, jeldei berseko garatzea katera dira, sares sozialetberdinetan komentatuz, bazkenean, ba, ba, bueno, parodia bat dela, eta piskat, kritika bat egiten dutela ez, parodia e, baliotuta, baina kritika bat egiten dutela piskat, baina ba, so, e, bueno, gizartearen e, polarizazio horri eta nola, ba, ba, piskat, goraipatzen asten dian, gauzak, ba, ba, agian ez direla goraipatzek ekoak edo ez, e, agian, ba, bueno, e, balio gehiago eman barri dugula di bez, ba, mediku bati eta ez militar bati, ez, baina, bueno, egia da, ba, azkenan, bideojokoa direla eta bideojokutan ondo pasatu behar dugula eta, ba, generoso, ba, bueno, jolastu bat da bideojokoan, nola, ba, ba, jendea tirokatu ez, bai, espazion batekin, bai, ametrela dora batekin eta, bar bueno, Hau, niretzako esan bezala, tontakire bat da, baina egia da, ba, bueno, Gamergate hau, e, azkenean, ez dugu atzean jartzen, zeren, e, ba, bueno, ejeldea ibersonek, adibiz, ba, emakumezko pertsonaiak aukeratzeko, e, aukera maten digu, eta hau ere bai, ba, honetako jendeak ere bai, ba, ba, dudan jarri zuen, nea honek, e, ba, bueno, zentsua zuen, zeren azkenean emakumeak ez dira onak ez... E, Gudan eta bar, eta az dira militarronak, usatu koletza dara jekitea hauetako zen bat e, ba, egon diran e, guda batean edo edo ba, bueno, armaden eta bar. Baina, bueno, e, ba, jakin ezazuela, ba, polemika guzti hau ere, bai ekarri duela joku hau. Saben zela, guatzen gauza positiboakin gelditzera, ba, laulagun baditu zute, eta... Eh, ondo pasatu nahi bauzute bau eta berrogei euro izaten maditu zute bakoitzak ointxe bertan, ba, askuratu ezak ezutela eh, heldai berzbi hau izan da, gauzen beste berri txarrekin komentatu dugu azken saiotan ere bai nola, ba, bueno, azken un hilabetetan, ba, pilo bat kaleratze gondira eh, software enpresetan, batez ere bideo jokoen enpresetan hau asko kezkatu du ba, zalegoa, batez ere, ba hau no, e... Eh, Azkenean, e, bueno, balde batetik penea ematen digu ez, jendeak kaleratzea jendeak lana galtzea, zeren e, badakigu langile batek ba, lana egin behar duela, e, nahi eta nahi, nahi ez. Baina, e, ba, bueno, penea maten digu ere bai, zeren, pixkat, gelditzen zaigu zea hoi, hainbeste ba, kaleratzekin, e, bideo joku garatzea, emango igunden kalitatea, hor, e, e, edo kalitate ezza hori ikusiko dan ez. E, ez dut komentatu baina jelde inguruan, jendeak asko gora ipatu du, ba, nola e, ba, ez da joku ikaragarria ez da in innovatzailea baina e, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, doblea edo, edo ez dakit ez, ez da e, ba, triplea joku bat ez da, ez, eta beraz ba, nola hori ondo baloratzen dute azkenean da pixkat, ba, pelikuloetan adibidez ba, bueno, ba, presupuesto batxuko pelikuloat izateko oso ondo dago ez Eta, askotan, ba, ba, gora ipatzen ditugu gauzak, pixkat Prisma e, ezberdinekin, eta e, ez gaizki hartu, hori egin behar da, no, e, pixkat gauza kontestuan jarri behar dira, baina, e, ba, bueno, ba, adibidez, e, kaleratze guzti hauekin, ba, ba, normala da ez, pixkat pentsatzea, hainbeste kaleratzekin, jende gutxeago ongo da, e, gustatzen zaizkigun bideo jokoa garatzen, eta eski horrek ba kalitatean e, ikuseko da edo ez ez dakigu kontua da askotan ba e, joku baten e, failak ez e, joku batek ba, porrota e, edo bueno failatzen duenean ez ez duenan asko, asko saltzen ba piskat gara ikusten e, eh ba bizat, sesgo batekin ikusiten, saietan gai ikusten, abertzergatikan faiatu duen eta ondo egiten duenean pentsatzen dugu, ba ba, ba bueno, berdinia baien zaintzuk dieen, ba fiskat alde positiboak eta e, eta zergatikan oso ondo egin duen, baina kontua da askotan, ba bueno, ba, zorteare bai hortikan dagoela eta ba bueno, kaleratze guzti hauek sobrazki kalitatean eh islatutako dute fiska bat. eh ba ae, Ba, bueno, eh hainbeste kaleratze seguraski kalitatea ezabatean islatuko dira, baina baina bueno, agianez kontua da, kontua da. Gustatuko neri gustatuko letza dake, bai ez. Zeren ba fiskat eh, kokot, koteraino jartzen nau. Eh, ba, enpresa handi hauek eta hemen daude enpresa handi guzt, guztiak, ia edo iaia ia guztiak, ezakitu ustun Nintendo pixkat libre ibiltzen dela eta Nintendo beste modu batean ibiltzen dela, eh, ibiltzen ari direla. E, gaizkiz gaizki gainera, Nintendo pizkat eh soldatak igotzen ari da, ba, Nintendoko langile eta bar eta ba pixat, kokoteraino edo pizkat hasertzen e, au pilo bat, ez, kokoteraino ez, eta pizkat ez da. Hasertzen au pilo bat, hainbeste ba, diru iraiztan duten enpresa hauek, ba, jende pilo hau kaleratzea, zeren azkenean, eh ba bueno, hauek langiledia ez daukate errua, ez? Ba, ba batematen bideojoko batek porrotak egiten duenean edo an ba, orromalen ez daukate errua zeren ikusten dugu batez ere ba postmortemak eta horrelakoak kaleratzen direnean eta edo ezagutaratzen direnean ikusten dugu nola hauetako produktu pilo bat gaizketatzen dira zen e, ba bueno ba e, denbor estimazioa oso gaizki dundutelako badakigu gainera e, ba sektorenetan krantsa egiten dela ez ordu estra e, derrigortuak egiten direla Eta claro, nola, la, ba, bueno, ahora ba, intxe bertan, ba, jende gutzigo daukagu kagulanean, baina badakigu, ba, ba orduestra derrigorrezko orduestra horiek mantenduko direla, eh, bideojokoen garap, garapenean eta, ba, pixkat, pizkat, ba, hori asartzen hau, zeren, ba, esanmazela, enpresa hauek kristonako dirua irabazi dute azken 2-3 urtean, urtetan. Komentatzen zuten ba, bueno, piskat gora etorri zirela, ez? Eh, Covidaren garaian zerren nola e, jendea batxean zegoen bideojoko gile jolasten zian eta horrek ba, pixkat, piskat estimazioak, ez, gora ekar zituzten. Baina, claro, ikusten du gore bai, ba beraien estimazio, estimazioak ikusita eta hoek normalean ba publikoak dira zeren azkenean eh ba bolt, burtxan, e, kotizatzen duten enpresatadia. Ba, ikusten dugu nola? Ba ba Kris krisia gutxi gorara eh bukatu zenetik ez dituzte baste imazioa ohetzi eta bat batean ikusten dira urte bukaeran edo urte bai urte fiskalaren bukaren edo no, ordian bat batean ba, ez direla iritsiko ez dakit ez e, jarri barute 30 milioi ba, iritsi dira 12 eta urte bukaeran ba, ez dira iritsiko 30ra eta claro batek pentsatuko e, luke ba ba bueno, dela pentsatzea ba piskat, e, COVID-aren krisialdia bainoan e, Lena Gorantz zeuden zenbakitara e, bueltatuko ginela, baina ba, dirudienez, ba, jende jende honek ez du ikusi, ez? Eta aso arretzen normalen kalera, eh, langileak langileak kaleratzen dituzte, baina ba, ba, bueno, e, planifikazio honen buruak diren nagusiak ez dituzte klar, e, kaleratzen eta segura eski, ba, dirugeien kobratzen dutenak, ez? E, ba, bueno, jakinez azuela, jarretzen dutela, e kaleratza hauek oraintxe bertan gaizki ez banago 2024an eh 6000tik gora egon dira eta ba, bueno astero gaina eh ba, dira aste honetan nahi bez, ba Googleko Googleek ba e, gehiago kaleratu eta bueno estatu bato eta ba polemika handi esan da e, zeren ba bueno e, kaleratutako langile hauek e, sindikato batera eratu zuten eta badakigu ere bai ba nola eh Estatu estatuatuetan oso gaizki ikusita da ikusita gauza bat da e, sindikatuen zehai eta ba bueno hor ba, jarretzen dute e, epaietan eta bar ikusiko dugu baina segurazki kome hacking e, bueno e, pizkat azentzuzkoa da pentsatzea nola ba jarre e, pizkat e, zakaleratza e, mantentuko dean beintzat urte ekainer e, e, arte edo eta gero segurazki ba zenbakiago estabilizatut estabilizatuko den Eta hortik e, ba, bon, piskat ba, mantenduko den, eta seguraski ba, urteamai eran edo, ba, ikusiko dugu, nola, herriro hasiko diren kontratatzen, eta nola, ba, ba, piskat, e, aterako diren edabide guztietan, nola, oren bertan, Microsoft-ek, ez dakit, hartu ditu, eta gu oso mezunatuta gaude, ez zeren segurazki bide joku potente bat aterak, aterako den, eta barrez. E, bueno, ikusiko dugu, baina eh, oren bertan, eta ba, garatze sektorean lan egiten badu zute, eh ba bueno, jakinuen sazola, ba, sektorearen eh, ba, bueno, eh horizontea edo ez dela oso ona. Beste berri batekin eta ara jarretzen du ba, Bertxarrekin, eh sentzu honetan, eh Dragon Dragon's Dogma 2 videojokoa kaleratuzan. Capcomen videojokoa eta ba bueno, azken urteetan eh, kritika biziak egon dira Capcom inguruan, zeren badakigu alde batetikan ba bueno, bere, ba, bueno, bere prozesu m -m -m partikularra daukate kapkomekoak, ba pidejokoak gara, e, garatzerakoan eta bar. Bainbestetik bestetik ere be badakigu ba, nola, enpresa ba, e, japoniar hor onbat bezela, ba oso kapitalistak dira eta bueno, zentsu bateraino, ba ultrakapitalistak, ez? kontoa da, ba, pixkat e, Dragon Dragon's Dogma bib dijo koak zala, duela gaizki ezpanago 3 haste. Eh bai, e, maiatz e, martxoaren 22an, gaizki e, gaizk irakurtzen ez badut. E, Kaleratu zen bideo joko hau eta ba, momentu horretan e, biru analisi ikusi nitun eta jendeak horrean oso ondo jartzen zun. Non egonda polemika edo, non egonda ba, ba, ba, berritxarra. Ba, bueno, hau e, analizia, bueno, kazetariak jolaztu eta gero bide joko hau eta ez da bide joko motza. E, kazetariak jolaztu eta gero, e, ba, ikusi da, e, mikroordainketak sartu dituztela jendeak erosi al izanduen e, bertsioan ba mikroorden ordenketak daude. Ze mikroorden ordenketak orden, ah, esango dut, ba, ze getak, ba, e, ba, bueno, ba, daude, alde batetik kosmetikoak, baina beste beste batetikan ere bai, ba, videojoko honetan daude kristal batzuk e, erabiltzen dieela ba, eh, mapagon zehar, ba teletransportatzeko, ez? Badaude mapan zehar, ba, ba, finko, e, finkoak ba kristal eh hoi, hoietako batzuk, baina, ba, ba, bueno, e, Eh, ba, bueno, eh, ba, ekizu temezala ba, normalen, ba, kristal horre daño jongo gara, eta segurazki ez du, ba, eh, nahi dugun tokira ez eh, iristeko, ba, ez, ez gaituzte oso gertu utziko, eta ber, ba, bueno, oinez joan beharko gara beste tokira, eta ba, kontua da, ba, ba, jokak eskaintza ditutela, olako kristal, ba, bueno, eh, portatil batzuk edo, eta casualitatea ba, esan bezala, mikro ordenketak dituen bertsio horretan, eh ba ordain ordaintzekoak orde, dira, ez? Jokuan zehar doan eskuratzeko aukera dira, aukera daukagu, daukagu baina ba oso gutxi dira. Eta azkenean, ba bueno, ba, ez badugu nahi, ba denbora bat galdu. Mapa, baten mat, mapan zehar, ez alde batetik bestera mugitzen, ba segurazki erosi berri izango ditugu. Eta esan bezala, ba, ba, bueno, hori. Oso gaizki dago, baina, batez, oso gaizki dago, ba, atera den prezioan, azkenan da, ba, bueno, e, generazio berriko video, em, kontxolen kontsolen joku bat, eta azkenean, ba, ba, bueno, ba, full price, ez, edo prezio osoan ateratzen denean, ba, pixkat, aserratzen nau, batez ere, ba, ba, hori, ba, ba joe, mikro ordenketak, e, pixkat, ja, onartu ditugu, e, gauden momentuan ez, pixkat, ja, tragatu dugu, hortik, Baina, horrelako ba, ain elementu, ezakidetez, basikoak joku batzuetan, ba, ba joxe, nikorrenzu planteatzen ez mundurekiko eh barroll joku batean horrelako mekanika bat ez egotea eta mekanika hori gainera ordainekoa izatea, ba, iruditzen zait ikaragarria. Hortikan ere bai, ba, iruditzen zait ez e, gore kazit e, kazetarieri, kazetariei piskaot, ba, gehiago es, e, eskatu ari diogula, ez? Zentz horretan Ba, ba, bideojoka normalean ba, lehenago bidaltzen da e, hau da ba, zakitaz, e, apelera jaren hogeita bostean kaleratuko da ba, e, garatzaiek esan gote bideojoka lehenago eta hori ba, ba, bai noski eta segurazki ez dute jolaztuko bertsio final batera baina kontua da claro, jakin behar dugula ez, e, dopen txatzen dut ba, ba, publikoari ez, ezin dugula gezurrik esan eta ez dute esaten gezurrik esan dutenik baizeketak, baizeketak, e, baizeketak bueno. Em, deskuidoa edo izan dutela zeren ba, ba, oso ondo baloratu duten bideojoko bat izan da, orokorrean oso ondo egon omen da, baina, klaro, horrelako mekanikak sartzea pentsatzen, ba, nota jetxibar zailela. Eta hori, batez ere, ba, bueno, islatu da e, bidez ba bideo jokoen e, edo bueno, edabidea handien analizetan, baina bai adibidez, ba, estimeko gunean ez, bere puntuazioetan, zeren Ba, orokorrean, oraintxe bertan be dago, eh eh jartzen dute, ez? Eh, oraintxe bertan 166a positiboa da. Eh, 160 jokalaren 166a. Ba, nota hone eman dio, baina egia da, ba ba, ba, malaua, ba ba nota txarra jarri diola eta orrelako mekanikeekin e, zerikusa daukalako ba, ba nota hori, ez? Eta hori duten zait, ba bideo handien edo bideo jokoen edabidetan, ba peskat hori zaindu bar dela, ez? Zeren eh ba bueno, bada segurazki ez dakigu, ba, enpresa horrek ba peskat hori egingo digun, baina agian, ez, analiziak nola ez itxoin barkoziran, ez? Ez azkenan pentsatzen dut beti analisi batek izan martula erreflexio zea bat eta e, ba kastetariak lan egiten duten moduan pentsatut ba reflexio horretarako ba, ez, ez du denbora beharrezko denbora ematen, ez? Eta ulertzen dut, bazkenean azkenean hauek 99 datetan, ez? Eh e, direla bazkenean azkenean bere, bere modelo bezala eta lehena izan da eh edo analisiakleratzen duen lehen edabide izaten bada. Ba ba bueno, bere nota honak izango ditu eta hor Baina, e, ba bueno, pixkat, ez pentsatzen dute, ezkatu eh? bat zaiela, ez, ez e, ardura, ez. E, oain, egian, oain ez, baina e, etorkizunean ez, kapko ek beste dragon Dogma bat kaleratzen duenean, edo beste joku bat kaleratzen duenean, egian pentsatu bat dugu, ez. Oaz, intsuitea egian, jokoak ba, kaleratzen e, den momentur arte, zeren, egian, ba bueno, hor lako trampa batzuk sartzen, sartu aldizkigut, eh eta gure ez dakidez, gure kredibilitatea eh bezala, bezela, e, ba, e, ba, bueno, gaizki ikusi daiteke. Ez dakit, ez dakit. Badakiz utez sai honetan eh kontran gaudela guztiz, Mikro ba, mikrordainketen inguruan edo mikrordainketen gailo horretan E, ulertzen dugu, eta badaude, adibidez, ba, bueno, Fortnite eta horrelakuek gunetan nola, ba, kosmetikoak diren e, mikro ordeinketak, eta nola, ba, bueno, e, ulertzen dugu, nola, ba, ustatzen bazaizu, zergatik gaitik, nork esan baraizu, zertan gaztatu gara zun zure dirua ez. Baina bezetik ere bai, ba, normalean mikro ordeinketa edo den dauek, pixkat, eraikitzen dira, ez e, ba, hauen inguruan adikzioa e, sortzen duten edo izaten duten, jasaten duten, eh inguruan eta horrek esan nahi du, badibez, ba formait eh bestelako denda batean ba ikusiko dugu, bai, ez dela oso garestia eta eskineak eta barez direla oso oso garesteak, baina egia da, ba horlako oso interfaz infantilarekin eta, eta jakin da, zure jokalari eh, ez ez, basea edo bagian eh 17tik urtetara ibiltzen eh, den jokalaren inguruan dago. Ba, joe, arriskutxe iruditzen zaigu, eta, ba, bueno, horrelako ba, guarradek guztietu gunean, nola, ba, ba, rol joku, mapa handiko rol joku batean, ez, e, pixka teletransportatzen ordaintza eta bar, ba, iruditzen zait, e, e bueno, e, pena agarria. Bestetik ere bai, ba, esaten duen, e, full price, ba, irurgeita boste eurotan dago, dut, e, eurotan, ordean agaiuko bertxioan, suportzen dut, suportzen dut e, playstationen merkea e, gareztiagoengo dela, irurgeita marilaro gehi euro artean, bertsio ez berdinak, e, Kaleratu dituzte. Eh, badago beste bertsio bat, ba, pilo Pila Torlako pak, ezakidet, ba, eskinak eta orrelakoak e, sartze dituztela. Jakindaz e, bueno, jakinda zer egin duten, ez dut batera gomendatzen, ez? E, eta batez ere ez dut gomendatzen, <laughs> fa, ba, bueno, bai eskintzak jarri, ditu, jarri dituzte, e, Golden Week izeneko eskintzak, Capcomen. Eta nintxe bertan, ba, ba, daude joko batzuk ba, presionean, baina, esan bezala, ba, jakin da nola, ez, zertan terbatzen dien kapko benekoak, ba, ez dut bat ere egomendatzen bide e, jokurik erostera. Hau esan da, hau esan da, goazen gauza e, positiboagoekin edo, eta guazen hitz ditera, ba, zertara egonentzen jolasten azken hilabete honetan, ez. Batetik komentatu nuen, e, egonentzen erosi nuen bere momentuan, egin las cenizas y joku bat eta liburu joku bat edo libro juego, ez, gazteleraz, Non, ba, piskat nazten du e, elementu ezperriña ganaste ni tu eta e, ba, flipatu nau ze ondo, ze ondo pentsatuta dagoen liburu hau. Alde batetikan eskaintzen dego, ba, bueno, liburu baten mekanika irakurri, ez? Eh, eta, bun, historian aurrera egitea. Beste batik, beste alde batetikan e, eskentzen daigu E, aukeratu zure abentura motatako liburu bat, ez? Depende ze gertaera deskubritzen dituguen eta bar, ba, e, liburuak alde batetikan edo bestetikan eramango digu. Eta gainera, ba, eh depende ze gertaera em Ba, bueno, ezagutzen, ezagutzen dituzu edo deuskurritzen dituzun, ba, e, liburan zer joango zara betetzen, ez, e, ni, arkatzarekin jolaztena, hain ez, ainez. joango zara betetzen, hor e, lako, ba, ba, bueno, e, toki berezietan, ba, hor lako, ekizpat markatuko dugu. E, jokuaren marge, e, liburan jo, e, margenetan, e, pixkat, ba, hori, liburu hartzen badugu margenatetekan eta, horriak e, osea, orriak piskat altzatzen baitugu, orriku ditugu, ba, e, orrialdezberdinetan, ez? hor ba, ba, marka batzuk egiteko tokiak. Zer gatik? Zeren, ba, agian, ez dakit, kertara batean deskubritu dezakegu, ba, e, batek besteari esaten dion gauza bat. Momentu horretan ez dugu jakingo, baina jarriko digu, Joan zaitez, ez dakit bagarren orrira eta hor markatu ezazu hor marjenean, bere tokian, zea bat. Zeren orrialde horretan egoten zarenean, ezagutuko duzu zer entzun duzun. Beraz, ba, eza, e, jartzen dizu, sartzen e, dizu mekanika hori non eh ba bueno, Juangozetak deskubritzen gauza gehijo. Gainera, eh joe, iru, iru, iruitzazete karregarria nola estrukturatuta dagoen, zeren eh ba bueno, Juangozare Juangogara irakurtzen eta egongo dira ba orrialde batzuetan, bat batean, ba tekstualrebez. Eta irakurtzen joaten garen bitartean jarriko dugu eh batezer historian gero ja, ba, bueno, badakigu eta ez dugu ir, e, ba, laguntza hori behar, ez? Ba, jartzen digo ba, ba hor margenean nota bat e, got, marka bat egin izan baduzu lehenago, nago, emaizu liburuari vuelta eta irakarri, irakurri zegartzen jartzen duen buruzbera. Bestela jarraitu, hori ba, irakurri gabe, ez? Eta azkenean, ba bueno, joango hori historiari desbelatzen. Eta bestetik eta ja ja colofoliada, horrialdez e, berdin, azkenean da pixkat, ez dut esango dela 5 fight bat. Baina eh jokoak ba estenario edo estenatoki ezberniak planteakatuko dizkigu eta estenatoki hoietan ba e, e, borrokatuko ditugu edo heinberko ditugu auza ezberniak eh adibidez ba bueno, e, gara mugitzen estenatoki inguruan E, gure pertsonaia ba, pertsonai bateri edo besteari entzuteko edo be, bati edo besteari lapurtzeko saiatuko gara eh gaiztoak hiltzen edo gaiztoi eziltzen depende zer interesatzen zaigun eta eh eh ba, bueno ba eh izango ditugu eta objektibo hoiek peskat e, bizpairu orrialdero izango ditugu orlako ba e, taulatxo bat ez eh ba mai joko bat izango balitzu zela orlako bere bere kasilekin bere beretokiekin ez eta hor jarriko dugu badibidez ba bueno zu mugitzen eh e, alde baten esango dugu zeintzuk diren gure akzioak eta beraz ba bueno e, akzio artean aukeratu barko dugu eta akzioak no, ezatzen dira ba pa ba, e, aurre bueno e, mugitzea erasotzea e, mugituera edo erasotu magia bota bueno e, aukeraz berenak esango ditugu Eta beste tipa, ba, bueno, beste beste orrialdearen beste aldean izango dugu, hori, ba, taula edo edo esten atoki hori, Eta pixkat, ba, markatzen joango gara nondikan mugitzen den gure pertsonaia, zera sortzen ditugu eta bargaina, e, ba, bueno, erasotze momentu honetan eto, ba, me, mekanika oso simple bat e, markatzen digu edo edo, bueno, e, e, ba, bueno e, mekanika bai, oso mekanika oso simple bat da, e, normalean aurkituko ditugu gure akzioak gure kartak zioak deitu ditzak egu, ezkenean, ba, bueno, e, marrazki bat marrazki batzuk dira, baina ezan godu ba, ba, behatzi eta mabi artean e, dauden, ba, aksio aukeratzeko e, gara izango du ba, ba, borroka hoietan edo fase hoietan, ez? Eta beti jartzen digu, aukeratu bat dugula, e, koloma bakoitzeko e, e, zutabekatu, zutabe bakoitzeko e, aksio bat, eta E, fila bakkitzeko besteak zio bat eta ezin dira ba, koloma esango ba, zu bota berdineko biak zio ezin dira aukeratu edo e, ba, fila berdineko biak zioak azkenan joan joan bargara, bargara ba, ba, baritatean aukeratzen ez. E, eta lege oso simple horrekin ba, jokoa pilee bat e, komplikatzen da bueno, komplikatzen da ez da zaila jolaseaa eh, esan bar da eta beti normantiba bat dago. Baina egia da, ba, jo, azkenean, bapiskat sudoku bat egin behar duzula, ez? Zeren jakin da zure fasean noiz mugitzen zaren zu eta noiz mugitzen dan e, zure etxaila edo zure etxaila ezberdinak, bapiskat e, zure estrategia sortatu behar duzu, ez? Jakin da, ah, bera, orain txiberta mugituko dute eta eraso egingo naute. Vale, ordun ni mugituko nez ez eztaki nora eta batek erasuko dit, baina besteak eh besteaz da e, ni erasotzera e, iritsiko, eta beraz ba, pixkat, ba, ba bizitza ez dut galduko, ba, e, ba dakitaz, gerta era tontoneetan eta nire dat horrengoa erasoan, ba eraso hilko dut bat eta joangoenez bestearen aurkata beraz. Ba piskat e, enfrentaz e, txea, e, borroka guzti horiek planteatatu beharko ditugu e, ba pisat bat mai joko bat izango bele zela, edo edo txandako rol joku bat izango zera, ez? Gaina jokuan, ba, aurrera joaten eiten dugunenean, ba eh bueno, ohenche bertan bigarren pertsonaia ezagutearazi dut, gaizki ez ban hau, hiru pertsonaia izango ditugu jolasteko eh bakoitza bere habilidadeekin eta ba jokoak eramango ditu lehenengo, eramango digu barkatu lehenengo. Eh lehenengo pertsonaiarekin lehenengo, bere historia ezagutuko dugu, gero bigarren pertsonaiarekin eta bere historia ezagutuko dugu eta azkenan irugarrena, berdina, bere historia ezagutuko dugu eta hori jakinda, oraindikaren ez naiz iritsi, baina susmatzen dut, ba, garaela iritziko fazetara non borrokatu barko ditugu hiru pertsonaio hoiekin Eta, ba, e, ba, ba, bueno, etxai nagusiak eta barrez. Claro e, mekanika guzti hauek eskentzen dizkigu jokoak eta bat bat batean behiratzen duzu. E, Ozea, horri aldeko marginetan eta horri ikusten duzu, nola dago, dado bat marraztuta. Zeren jokoak, e, ba bueno, dadoak behar ditu, bainan e, jokoa erastan duguna edo libura erastan dugunaan esaten dugu. Joko honetara jolazteko behar dukoduzun bat hauza bakarra izango da arkatz bat. Arkatz eta borragoman goman, e, zeu zer borratu, zeren. Dadoen e, jaurti tzeoiek egongo dira horri aldeko marginetan. Eta nola egiten da, pa, aurkeratuko dugu, pixkat, e, era, era aleatorioan ez, e, e, nola. Horri e, alde bat, eta horri alde irekiko dugu, eta ikusiko dugu. Albo batean, gaiztoak izango duen e, dadoa, eta beste aldean guk izango dugun dadoa. Eta dadoiek izango dira gure erasoen, edaga, eta, bueno, etxaien erasoen modifikadoreak. Azkenean, ba, joku bat edo izango behar ditutzen zela. Eta, zentzu horretan, ba, flipatu nahi jokuak. Flipatu nahi jokuak, ziren mekanika oso oso pentsatuak sartzen ditu, objetuak irabazten joan gogara, e, e, ba, bueno, e, enfrentaminto bakoitzean edo borroka bakoitzean aukeratuko dugu zeitemak eraman nahi ditugun, zeren bueno, oraini arte nik jolaztenen nahi zen moduan e, item bakarra eh eh eskaintzen digu, e, eramateko aukera ematen digu barkatu, baina segurazki, ba aurrerago jarraituta eta bar, ba, esango digu markatu, ez e item bat, baizik eta bi, ez? eta item horiek, ba segurazki lagunduko digute, ba etxaia eta bar. Eh, jokoa gainera, ba bezala, bueno, oso oso kompletua da, eh, abilidade ezberniak ditu duzten pertsonaiek eta beraz, ba, hauek guztiak manejatzeko informazioa, ba, ba, guzti sartuta liburuan, ba, liburuen azken azken, ez dakit, ez? Azken 20-30 izango dira, eh, ba, magia, magia konjuroak, eh, armak, eh, espezializazioak eta klaseak, pertsonaiaenak. Beraz, ba, bezala, flipatu flipatuna joko hau eh liburu joko hau eta batez ere ba e, izaten moz dute orrlako ba aur bat irakurtzen gustatzen zaioleta bar e, joko honek segurazki flipatuko dio. Esan bezela badaude fa, ba, faseak ez dira oso oso erresiak. Bainan nuen ba normalean eh alternativa bat izango dugula, ez? Eh zeren jartzen digu e, garaitzen eh zein da zure objektiboa? Ba eh deabroa hiltzea. Eta bean Behin, ba, bueno, fase amaituta jarriko dugu. Iraba, eh, pertsona, eh, deabruari, deabrua hil baduzu, ba? Juan zaitez ez dakizzen bagarren horri Ez baduzu hil, Juan Bartsara, beste horri aldera. Ez baduzu hil, eh, eh, bainan, eh, ba oso, ez dakit, eh, eh, BTBA oso konkretu bat, egin barba, e, bete barba duzu, ba, dibedez, ez? E, Betxai egizan gote, ba, bihotz batzuk, bihotz konta bat, eta gur egin egiten diogu nenean, ba, joan gorean bihotzoiek markatzen, eta da, daude, daude marka batzuk bihotzen artean diela eskutuak. Eta eskutuen, e, ba, bueno, eskutuen mekanika da, e, joan gorean bihotzak markatzen, eta agian egiten dugu, e, bueno, eskutu batekin e, topatzen garen ba, hor gure egin diogunera soaren mine hor gildituko da, zer nahi edu? Ba, adibez badaukagu eh justo ezkutu aurrean eta min egiten diogu, ba ez dugu ezkutua eta bi bihotz e, markatuko, baizik eta ezkutua bakarrik kan eta datorrengo txandan jarraituko dugu mina egiten, e, e, de abruari edo bueno, demagun, de ba etxaiari. Beraz, ba horrelako adiez, e, ba, betea behar bat, ez? Ez duzu garaitu bainan bi ezkutu bete dituzu. Eta beraz joan zaitez e, ez ez dakiz zenbagaren horrira. Eta hasan bezala, ba, ba zure abentura modu horretan, ba bizkat, aurrera egingo dugu historian. Egongo dira momentu batzuk, ba non e, gure pertsonaia hil egingo dute eta hor gure historia amaituko da. Eh, claro, egongo de, dira egoerak ere baino non eh agian garaitu dugu dea edo monstruoa edo etxaia Baina ez zaigu gustatu nola zeren nahi genuen burutu, ez, holako, ba, bat edo, ba, ezakit, ez. E, jartzen zigun, ba, objetiboa, ba, helburua, ba, hil etxaila bainan gainera ez e, jasan minik. Ba, nahi ba dugu, berriro jolastu dezakegu fase hori, e, borratzen dugu arkat, borra gomakin narkatza. Eta azten gara jolazten berriroaz. Eta zentzorretan, esamezera, ba, flipatu no jokuak. Egia da, ba, bere akatz batzuk komietartean dituela. Ez dela merkea, baina egia da, eh, berrogei eurotan, ba, ba zakitez, produktu ikaragarria iruditzen zaitala. Eta aurkitu diodan gutxe gora akatz handiena, da, pixkat, alde estetikoa eurotan. Eh, diseño orokoren oso ondo dago eta mm, asko gustatzen zait eh ba, letrak e, tipografia e, jokuak dauka osea koloreak dituzten e, ba, jerarkiak eta berrez oso visualki oso ondo eramaten zaitu e, ba, liburutik baina ekia da marrazkiak pixkat eh <laughs> horrituz dela kaka ez diren oso onak eta pena emate hit badaude momentu batzuetan kristonako e, ilustrazioak, ez? Eh, ba bueno, eh orrialde guztia betetzen duten ilustrazioak, baina gero mapa ikusten dugunean ikusten dugu, ba nola, hor ba, egin diguten ilustrazioa ba fiskat traketxa irutzen zaidela, ez? E, bueno, esa mezela, hori fiskat, eh pasatu dezakegu, zeren egia da, ba esa mezela hori. Jokoak flipatu na Eta nere kasuan adibidez, ba nik jokoa bukatzen du eta bueno, bizpairu uelta emango dizkiot, zeren Saben zela, e, behin historia modu batean, e, bueno, historian amaier iristen garenean, modu batean burutuko, burutu izan nu, izango dugula, eta e, aukera daukagu, e, guztia borratzea, eta berriz, e, asierak tikaztea, eta bilatzea, ba, bide alternatiboak, zeren lagian, ba, iristen gara beste fi, e, amaiera alternatiboa batera, edo, beraz, ba, ir, em, eskintzen du, ez, ez, Herrero Holastecoba, ba, ba material pillo bat. Eh, esamezela, eh hirutzatzen zait Ikaragarria. Eh, momentu horretan, bueno, eh, bai dendetan den, den dendetan daukazute 40 eurotan, seguraski liburu dendetan eta bar, eskuratzeko al, eh, eskuratzeko aukera izango zute. Bestetik ere bai, ba, Debirrek kaleratzen du, Debir eh, editorialak eta beraz, ba beraien webgunetik eskuratu dezakezute. Ez dakit eh Za, em, bidaltze gastuak sartzen dituzten, baina, esan bezala, ba, bueno, berrogei eurotan, mai jokoak guztatzen bat zahizkizue, e, rol jokoak guztatzen bat zahizkizue, e, aukeratu zure aventura gustatzen bat zahizkizue, e, liburuak edo fantasiako historia guztatzen bat zahizkizue, ba, iruditzen zeit, ikaragarria. Ehm ni adibias bauno esaten ari nintzan bazela eh pein bukatzen du eta bizpairu vuelta ematen dio denean eh nolait bukatzen duan le liburua eta bere edukira guztia eh badakit bueno fijo fijo o para tu codigo nire nire eh iobari, zeren ba bueno liburua pila gustatzen zaezkio eta adakita hau, disfrutatuko duela ba komunean ana eta beraz ba hori Flipatun hau liburu hau. E, e, notarik jarriko dio, zeren hau ez da ba analisi zea bat, bainan e, ikaragarria. Agamango nioke, e, e, amar bat. <laughs> amar bat, ikaragarria. Ezan bezala, liburu formatuan saltzen da, berregun da berreita sortzi horri alde, eta ikaragarria. Enlaz zenizaz. Honen e, egilea Pablo Aguilera da. Horrentxe bertan, e, eta ikusi nuen... E, Bueno, Twitterren bidez, ba, beste, beste produktu baten ere behi lanean ari dela. Gaizkiz banago ez da bere lehen produktua, eta beraz, ba, pixkat, eh, jarraitu dezakezute bere eh, bere karrera edo, ez? Eh, ba, adibidez, eh, BGG uegunetik, hor, adibidez agertzen da beste bat dela, Ever, eh, Everworld, eh, joku bat, beraz, ba, bueno, E, biskat formatu, antzeko formatu, ez, hauen onek ematen du, bai, libur, liburu karta formatu zaket ezberdina askentzen du, baina, bueno, kakien ezazuela, Pablo Agilerak e, e, duen liburu bat dela, e, debirre kaleretzen duela, eta e, berroi urotan saltzen da, ikaragarria. Eta honetekan pasatuko gara, beste flipatu nahoen beste produktura dela, e, rut, rut da, e, bueno, maiko kubat, e, oaintxe bertan ebai, bideo jokuan, bideo eh, formatuan dagoela, e, eta, ba, bere momentuan, erosi nuen, eh, bide, eh, joko hau kaleratu zen, gezkizpanago, bina eta bina eta menzortzi garren urtean. Eta, kaleratu zan, eh, kike starter plataformaren eh, bidez. E, kontua da, ba, bueno, kristonako eh, kanpaina egin zutela, oso azkar bete zutela, ba, bete berra, bete bete eta bar, eta ba, kaleratu zuten jokua, eta azkenan da ba bueno, da estrategia eta gerra joku bat, e, no, ba bueno, ba, baso baten baso baten egon goara, eta baso hoietan daude, ba, herri ugari, bueno, herri ezberdinak, eta e, gure, bueno, zaituko ara puntuak egiten, e, ba, estrategia, e, ba, pixat, borrokatuz, eta, e eh, norada, gei eraikiz eta ber, e, joku Eh, honek, bueno, kristonako salmenta edukizuen batez ere, ba, ba alde estetikoa ikaragarria delako. Eh, honek eh, bueno, joko hau ilustratuta dago Bakail Ferrin e, ma, artistare, artista, a, bueno, a, artistak e, margotu du joko hau eta ba, oso sopolita da, o sea, e, Marrazkia kartak, ikaragarri dira. Eta, ba, au jakinda, ba, jende pilo batek erosizuen, ba, oso politazelako. Norke espere zuen gainera, ba, izatea, ba, joku oberenetan dagoen, ba, ranking guztetan sartzen den joku bat, zer gatik, ba, estrategi, eh, ba, bueno, badaukagauza oso oso onboa dela, ba, honetan ba, ba, fakzio ezberdinak eh, daude, eh, joku basean, lau etortzen dira, katuak e, bueno, e, katuak txoriak, e, norbait e, el pueblo libre, ez dakina esaten den, herria e, e, bueno, e, esan dezakegu eta e, eskalea. Eta lau fakzioiek e, ba, bueno, gu da honen e, edo borroka honetan e, sartuko ditugu eta kontua da fakzio bakoitza ezberdin jolasten dela eta fakzio bakoitzak daukala bere partida eta bere moduan jolastu barduela partida, zeren fakzio bakoitzak e, puntuak puntoak aukera, ba, ezberdina du. Gusteak saiatuko bidera, ba, hogeita 50 puntura iristen, baina nola iristen den bakoitza, ba ezberdina izango da, ez? E, alde batetikan ba, estrategia joko batera jolastu batzarete, zarete, ba Age of Empires adiberez ba hecha Firesten, eh, ba bueno, mapaan garetzeko, ba adibidez, ba, barginan, ez, e, eraikitzen eraikinak, eraikin horiek emango ditugute, balie ez e, bali, bali dakit, bai soldaduak, bai, e, urrea, bai, ezakit, ez eraikin bakoitza ba, e, e, gauza bat eta, horrek e, baliatuko digu, ba, pixka, aurrera egitea mapan, ez? Ba, kasu ba, ba, ruten, katuak izango dira orrelajor astuko dira eta gure gure BTEB izango dira ba, mapan zehar eraikinen jartzea e, eraikinoen jartzerakoan ba, puntuak emango dizkigute gainera emango dizkigute baliabideak ba ebeste eraikinak edo soldaduak edo orrelakoak egiteko eta beraz ba, ba, katuak egin beharko dute puntuak ba, modu horretan bestetik adibidez batxoriek eingo dituzte puntuak e, ba, beste eraikinak e, autziz eta piskat gudan sartuz, eta bar, baina esan gode, mekanika bat, non, ba, joan gogara, e, txandabako itzero, ba, karta bat sartzen, gure taulan, eta, ba, karta, lau, esparru, lau toki zango ditugu, karta jartzeko, eta esango dira, ba, ba soldatuak e, ateratzea, e, mugitzea, gerra, e, gerra egitea, edo, eraikinak e, eraikitzea. Eta kontua da, Claro e... Ez dut esan, baina eh pasonetako errialdo bakoitza izango du kolore bat eta kartak izango dute kolore hori eta adibez txorien kasuan beti bete behar da non jarri duten karta hilek Jar, jarri dugu karta hori bat borrokan horrek esan bar, esan nahi du ba chanda bakoitzero ba borroka hein barko dugula toki hori batean eta claro azkenean da e, txorien jolasten badugu ba izango da puzle bat lebat bat e, sortatzen joango gara eta saetuko gara ba, puzle hori betetzen zergatik zergatik e, bueno, ez badugu puzzlea betetzen ba, bo, fase ba, propio batean sartuko gara non eh agian kenduko dizk, dizkigute puntuak karta guztiak galduko ditugu eta berriz hasi beharko gara hasieratik ez ditugu bueno, gure soldadoko eta berrez ditugu galduko baina egia da peskat ba, behartuko gaituztela ba txan, gertatzen dien chan da hoietan ba puntuak alduko ditugu eta beraz behartuko digute, ba behar, pizkat eh 2018 partidaz. Eh, ba, adibidez, hori, ba, Batxoria horrela jolasten dira, eh, Herri Librea beste modu batean jolasten da, ere bai oso oso interesgarria eta adibidez, ba ba eh, dan ere fakzio ba, ba favorito, nea, dugu, eh? gehien favoritoena dago, gustoko duana, zeren jo eh jolas modo oso berezia da, puntuak egiteko eh, modua eta mekanika ezberdina da eta, ba, pila guztatzen zait, eta a, bukaeran, adibidez, ba, eta seguraski jende askoren, e, ba, bueno, e, guztokoena, izango da, eskalea, eskalea da, bueno, asierako jokuan e, mapat, mapatxe bat, oso, horrela oso polita, eta, ba, adibidez, bere jolasmoa izango da, ba, rol joko bat izango belitz bezala, e, mapan toki batetik bestera mugitzea, bere benturak egiten, e, ba, nora da, e, e eh, o sea, e, tumbak eta ruinak, ez? Esploratu, sea, ze objetu ateratzen dituzten eta bar. Eta azkena izan bezala, ba, e, fakzio bakoitza ez berdin jolasten da. Baina jo, iruditzen zaitekaragarria ze ondo pentsatuta dagon zeren eh azkenan fakzio bakoitza ekilibra, e, jokua, ez? Eh norait e, ekilibratzen du pilo bat eta eh Ikusten dugu nola, ze, on, ze ondo integratuta dagoen, ba, fakzio ezberdinak, eta nola bakoitzak modu ba, ezberdin batean jolasten duen, baina aldi berean ze ondo ekilibratuta dagoen guzti hori ez. Eta esamezela, ba, joku hau, e, bere momentuan, bineat, ta, emez, abazaz, bineat, emez ortzean nuen, eta hortz egon nere, nere baldanez, pixkat itxoin da, ez eren, ba, bueno, nere lagunak, bintzat horre e, euskal herren nituen lagunak, ez ziren hain e, mai jokuen e, frikiak, Eta banekin horlako lako joku batek, zehorazki, ba, ba, bueno, e, f, mm, ez zutela jolastuko edo edo interesa galduko zutela, ba, ez dela oso joku komiletartean erresa jolasteko. Baina, ba, bueno, hemen adibiz bartzenan, ba, bueno, e, sortu, sortatu duguntaldearekin, ba, e, mailara e, ateratzeko aukera izan nuen, eta ba, flipatu nindun joko hau. Flipatu nindun, ta gainera, flipatu nindun, nola, e, flipatu nindun, flipatu zidan, <laughs> <laughs> ba, jakiteare bai, ba, bueno, taldean, ba, badaudela ba, bizpairu e, lagun jolaztun dutela bertsio digitalera. Banekien bertsio digitala zegoela, haidu ez ez tinen e, badauka zute, eta normalean, e, bueno, eskaintzan auk, eskuratzeko aukera ona izaten duzute. Eta bestetik ere bai, eee... E, Google Playen ere bai badauka bere bertsioa eta irakurri dudanez, ba, oso ondo mugitzen da. Eta, ba, ba, batek esan gurukia, ba, zeno betatea, ba, joku piloa dote, oso ondo bi, ibiltzen diela, ez? Baina, ba, flipatzen hau, zer erazken da, ba, ba, ordu, no? E, Ordena jokua, e, berdin-berdina, agian grafiko apur bat okerraguak, ok baina joku netarako, ba, ez diren, ez diren berrazkoak, eta beraz, ba, bueno, flipatu nahu, ba, ikuste analizik eta bar, ba, ze, ze ondo ibiltzen den joko hau, eta ze ze, ze ondo islatuta dago mai jokua bertsio digitalean. E... Ez dut nahi erosi zeren, e, ba, bueno, badaukat hor fetitsismo hori e, eta mai jokoa badukat eta azkenean, ba, ber, em, zea berdina da. E, Baina, jakin ezazuela, ba, bueno, eskuratzeko da, daukazutela eta horlako estrategia eta gerra jokuak e, gustatzen bazaizkizue ba, hau ikaragarria dela. E, adibidez, ba, BGG-an dela mai jokuen wikipedian edo, esan dezakegu, e, sortzi punto bateko nota duka, Eita, honek pixka bat saltzen du errankinaren 30 eh ojokuen eh, ojoko oberenen artean 30garrena dela, ba, ikaragarria Ikaragaria zen esatu eh, du, ba, bueno, bat kontatzen dituela, ez dakit zenbat, 15.000, 20.000 joku, ez? Beraz, ba bueno, Ikaragaria. Eta izan bezela, ba es jolasteko esperientzia hasieran, ba pixkat, pix, em, edo pixkat eh e, Bai, gogorra ematen du, eh, batez ere jokua esplikatu behar duzunean, ba, lau joku esplikatu behar direlako, jokalari bakoitzai esplikatu behar duzun nola egin behar duen puntuak eta nola eh, zein den bere, bere fakzioaren alde potentea eta bere fakzioaren alde aula, baina bestetik ere bai, ba, eh, ikaragarria da, eh, orokorrean eta oso ondo integratuta eta gainera badauzka espansio pilo bat, eh, Joku basea, lau fakzioekin etortzen da, baina orain arte, gaizkizpanago, e, sortzi fa, e, fakzio gehio daude, e, aparte erosi aldirenak. Eta, ba, ba, esan bezala, gaina partida oso oso azkarra, gori flipatu egin duen, ziren, e, normalean, ba, gerra eta estrategia jokoak ba, iru lagu hor dutara oso erres joan daitezke, ez joku, ez joku guztiak. Joku asko er, ba, iru lau erdutara errez joan daitezke, eta joku hau ordu batean jolastu daiteke. Esa bezala, oso ondo, oso ondo pentsatuta dagoen joku bata. Eta, ba, benetan ikaragarria, flipatu nindu, guztiz, guztiz, guztiz. Eta, ba, bueno, joku honetara gehiago sartuko emango diot, <laughs> eta kontatuko ditzuet, zeren, esa bezala, ba, flipatu naho. Eta, guazten ba, pixkat... E, Bueno, eh, bazen amaitzer, ez amaitzela, eh, estimen oaintxe bertan, eta eskaintza gabe eh, ama ebi berrogeita erosi erosidezak ez dute errut. Eh, bestetik Google Playen eh, amarre eurotan oaintxe bertan. Bi hauetan eskaintzan egoten dira, gutxienez, gutxienez, eh, urtean lau, lau, lau aldi ezberdinetan, eskaintza negoten da. Eh, ordenagailuan 6 eurotan eskuratu egiteke, eh, Google Playen gaizkizpanago lau berrogeita marrean, beraz, Ba, bueno, pena merezido agian itxoitea eta bestela, ba mai jokua erosinen baduzute eta e, eta bueno, ba e, piskat, e, mai jokua disfrutatu eta bar, bertan horientxe bertan berroita 50 € ingurutan saltzen da, e, bigarren eskuan oso erresa aurkitzen da eta segurazki e, apur bat eh ahorratuko duzute. Eta gainera, ba, bueno, eh, jende asko saltzen du, adiez, ba bueno, Erosita, ba, beste fakzioekin eta bar joko guztea saltzen du eta segurazki ba bi edo hiru fakzio gehiagorekin Erosi dezake zute askoz merkeago, ez? pak guztia ba ez dakit 70 70 €tan eta pena merezi du. Gainera ere bai, ba e, fe, e, jokoen fetitxistar bazate edo karta jokoen e, bar, ba, oso ilustrazio politak dituen joko da, Ikaragarria karagarria emango diot ez dakit bat ere bai eta 5 e, animali, ikaragarria benetan eta hau da joatzen pixka bat e, jokuaren e, jokoanen barkatu e, saioaren amaierran joango gara ez ordez salto dizuet bat oraintxe bertan grabatzen nahi eta ordu ta ordutam 18 dela magu eta ez dut bukatu hitz egitez hitz egitez eta e, bukatzeko komentatuko dut ba e, Ba, komentan, esan dudan hasieran ez, e, fallout telesaia atera da, eta e, asko gustatu zait, honek ba, bueno, eragindu ez, bideo e, jokuen eskeintzak ez, eta gara Eta, ba, esan beharra daud, nik e, gutxi jolastu dala fallout zagara, komentatzen dut zuen nola e, jolasten nahi nekizu egin txabertan e, fallout nio begaz, baina oso gutxi aurreratu du dut e, jokuan egia esan. Eta, eh bueno, le nago jolas tuna jolastonukan eh hasta gutxi, eh 10 ordu edo egonntzan jolasten falaut irura e, gutxi gora antzeko falaut lauera, e, era garaian eta askoz gazteago nintzenean egonntzan jolasten adiez Fallout bi eta Fallout Tactics eh, jokutara e, eta, ba, ba, bueno, nik saga edo bueno, joku honen loreari buruz jakin jakin da edo bono, jak, jakiten dudan arabera ba, telesaie ikaragarri zait, ziren e, islatzen duen e, ne ustetan ba, era egokian, ez, bideojokoan jokoan ikusiko dukuna. Zeren azkenean, ba, bono, falot bak, ez dute, rol joku bideo e, joko bat daukagula eta pixkat e, ba, e, egoera distopiko batean saltzen dugu, non ba, bono, momentu batean estatu batu, bueno e, estatu batuak Europa eta Txina ba, gudan sartu zian eta aliatu ba, zian behotzea bi, ba, misil nuklearrak eta horrek ba, pixkatz <laughs> lurraldea guztiiz e, lurra gutez sunttsitu zuen eta historiak e, kokatzen gaitu estatuaeta houetan non hori gertatu baino lehenno ba, egon zan enpresa bat zandan zula e, Boltek eta Boltek e, sortu zituen norako e, refugio nuklearrak jendea sartzeko baina o sorpresa, ba dago piskat Girotxoa zeren eh Voltec eh ba bueno, e, ezen e enpresa zintzoa edo sen esten enpresa ona eta diru era bazena zuen eta hori e, egiteko ba bueno, e, konbentzitu zituen beste enpresa batzuk ba, bere proiektuan sartzeko eta bere teknologia e, ba refugio egitan sartzeko eta horren or, truke, ba, enpresa bagoitzak bere, bere refugioan mm, esperimentuak edo zehozer e, egin nahi bat zuen, ba hori e, egitoko aukera izango zuen eta eta bide libre hori egiteko ez eta beraz, ba, bueno, ba, hor lorea ba jakin baduzute ba, akizute, gongon zela didez, ba, bobe daba, e, o sea refugioa don sartu zituzten dena gizonak eta emakume bat, beste bobeda bat sartu zutela dena emakumeak eta gizon bat, e, bobeda bat sartu zutela diseinatuta zegoela e, ba, faiatzeko ez, e, oso denbora gutxian eta ikusteko abertz jendeak zer egiten zuen, sartu zute, sartutu zituzen ebei ba, e, refugio... Em, No, refugio oso normalak, ez non diseinatuta zeuden ba jendea bakarrikan, ba, ez dakizen, eh e urte hor barruan bizitzeko. Eh diseinatuz dituztene be, refugiak non e, klonatzeko teknologia zegoen eta, bon, horrek eragin zuen guztia, eh diseinatuz dituzten be, beste ba refugiatzuk non mutanteak aterako ziren. E, bon, lorek ematen digu e, alternatiba, bon, historia ezberdin pilo bat eta Ba, jokua normalean, ba, historia guztia joaten gara deskuritzen, zeren e, normalean hau gertatu denetik, ba ez dakite egundaka edo hamarnaka urte pasatu dira eta gu beranduago deskurritu deskurrituko dugu, ez? Adibidez, ba, bueno, oso ezaguna da, da garien, e, gerien, e, refugioan non, ba, bueno, e, klonatzeko teknologia zuten eta e, joan ziren klonatzen jendeaz bilatzen, aber sein sein ba, klon perfektuena eta noraino ba iritsi zin eh e, gizadi, e, diseinatzeko bideo horretan, ez? Eta bueno, gertatu azkenean, ba, bueno, e, sortu zutela gari izeneko klon bat eta e, nahiko naiko perfektu ematen zuen eta horrek ba, e, e, eraman ziren ba, gari horren klon geio egitera, pixkat ikustera ber, diferentzia handia zegoen Gari batetik bestera. horrek eragin zuen, ba, ba, ez daki ezdakiiten zergatik baina gari atertzen zen e, datorrengo garia aurrekoa baino askoz agresiboagoa zen eta azkenan baezdakitrogeita mal hau garrenean edo batera gari bat. non e, eragin zuen ba, e, klon guztiak ba, jende guztiia hiltzea eta azkenean badiez e, joku batean e, iritsiko gara refugio bateran, non? bakarriken gongo dira, gariak. <risa> Beraz, ba, bueno, eh, jokuak eskentzen du gaur lako historia oso, oso eh, zabal bat, oso entretenigarria, momentu batzuetan drama pilo batekin, beste momentu bat zotan umore pilo batekin, eh, guzti hori nahazten du, eta iruditzen zait, telesaiak oso oso ondo izlatzen duela hau, eh, produkzioa ikara garria da, oso oso ona, eh, Egon ikusten azken aldian adibidez, ba, jalo, e, eta ez dakit ze presupuestoa dauken jalo, e, ze, ze bat diru sartu duten ja, e, seriea egiteko, baina, iruditzen e, ez, falaut, mila vueltan mantenizkiola. Bai, adibidez, ba, bueno, gidoi kontutikan eta historia kontutikan, eta baita ere, ba, produktsia atletikan. E, Telesaia ziko da, ba, e, bueno, neska bat izango du protagonista, eta, ba, gertatuko den gauza bat engatik eh gasteron luci ustot izanadola neskak eh bueno gertare bat egongo da eraingo duela bera e, ba, bere refugiotik atera beharko dela eta da lehenaldia ba refugioretatik ateratzen dela eta pentsatzen zuen ez egolain hor kanpoan eta ba, batean, ba, ikus azten da ikusten ba hor e, ba bueno eh mundu eh ba, bueno, horretan ba, Bueno, fakzio faczioa sortu direla, badaudela mutanteak, badaudela daudela zombiak, ba daude bueno, e, era guztietako faczioak eta ba guti hori ba umore askorekin kontatuko digu, eh violentzia ez dut e, ez dute gordeko bat ere, oso seri gorea da momentu batzuetan. Eh, ezagik, oso oso ondo dago, nepia gustatu zait. E, gaina adioez naren eskala alguna da bideo juen eh oso zalea eta ez zuen Fallout ezagutzen, trailerra ikusi zuen, gainera trailerra eh ondo dago, badaude momentu batzuetan jartzen dutela la trailer bat ez daukala eh eh tele e, bueno, produkto, zer ikusirik eta zentzo horretan ba trailer oso, oso ondo egina dago eta islatzen du oso ondo, ba, telesaian ikusiko duguna. Ohentxe bertan e, Amazon, e, Amazon Prime E, plataforman plataforma handaukazute e, ikusteko, bestela internetean segurazki doan <laughs> eskuratu aldezake zutela eta eh 8 eh 8a le ditu, gaizki igual bai, le ditu eta ba ale horiek ja kaleratuta daude, e, takada batean kaleratuz zituzten eta esan bazela, ba, ba bueno, neri oso pillo bat gustatu zait, telesaio, oso oso entretenigarria. Eta ba, batez ere iruditzen zait e, produktu ikaragarria e, ezbazara bideo zalea orokorrean eta fallout e, ba, mundu honen lorea jakinei baduzu zeren. Horrek, e, eramaten zaitu ba, YouTubeen behiratzera ez, e, fallout lore e, or, bilatzea eta ikusiko dituzte, ikusiko dituzute zenbat eta zenbat e, ordu izango dituzute, bideo, ba, e, ba, bi, iru lau orduko bideoak esplikatzen, ba, ziren refugio bakoitza bideo jokutan ateratzen dena, pertsona interesgarriak, e, historia horretan aurkituko ditugunak, ezakit, e, ezagu bueno, lore pillo bat dauka e, mundu honek, eta, e, ba, bueno, posten nau, posten nau, ba, segurazki eski egongo dela jende pilo bat ez zuela ezagutzen, eta E, agian bideo jokutara eramango ditu edo, edo agian ez, baina e, egingo du ba, ba, bueno, emango dizkie ordu pilo bat disfrutatzeko aukera, ez? hori, esan zela, ba, ba, ba, asko gustatzen zait. Eta, ba, bueno, kontrapuntu bezala, esan jakin jakinen sa zuela, ba hal ortel esaia ikusten agon zela, eta eh ezin ez izan duela bukatu. Protagonista pila gustatzen zait. Ez paperro, este bai, Baina, e, Pablo Schrivel, Schrivel ez aki nuna pronunzatzen den, Scriber. E, aktorea opila bat guztan zait, baina egia da, ba, ez da telesaio hoberena, ez da bere paper hoberena, eta o, gogorrena ez arian ba, e, oso astuna egin zait dela, oso aspergarria. Ez dut bat ere egomendatzen, e, bideen burraldi ditu egin txabertan, nik ez dut lehenengoa mai, ez naiz e, irtxi lehenengoa maitzera, eh asteot azken aurrekoan edo bukatu nuela zen historia oso azperger garri ez da izan eta hori ba ez dut pat ere gomendatzen eta suposatzen dut ez duela inor animatuko Jalo ba, frankizia investigatzera eta Jalo sagako lorea hori ba, ba, ez ba bueno, ez, e, investigatzera eta jakitera ez beraz ba e, zentzu aukeratu barbaduzute, telesa eh bidejoko batean oinarritutako telesaia Fallout duda duda grave, ba Fallout izan da. Eta, ba bueno, ba hau esan da eta zetas pasartu dizuetan, zeren orduta 30 iaia eh, bai bai bai, saltu ze musika. Orduta hogeita eh, 30 eh, ia grabatu dugu, Orain musika iguko dut eta ba saion amairekin joan agora. Hausa piskat e, bueno, luzeago bat utzi dut, zeren eh orduta 30 entzutea ni intze ginez, ba zoraski astuna egin bartsazu. Eh eskerrik asko onere itzuzareten guztioi. Eh zaita zaitau grabatzea. Azkena izan da popurri bat e, eta piskat ba bueno, nez eta analisia es eh zekarriba piskat tratatu du, ez? Eh nobedadea, erreflexio reflexio piskat egin dugu. E, kontatu contacto de ba ser flipatu nau, e, eta bueno, ba samezela. Eh, ba bueno, eskerrik asko honeraino iristea iristegatik. Bestetik ere bai, eta ez nuen hau, ba, nola dites, e, pasatu, e, komentatu gabe dela, ba segur eskitenak eh, entzun dutete, nola akiratore akiratore llama, ba zenduta, ez? E, duela horrentxe bertan ustut bi aste. Eh, zela ba, Dragon Ball edo Dragon Ballaren e, ba bueno, marrazkilaria eta egilea Eta, ba, segura askok, ez dakit, gazteago izango zarete, eta ez dut zuten ibezela izfrutatu, bainan, e, ba, bueno, laro gai garren amaieran jaio ga, ga, ginen eta segurazki eski laro gai e, amarkadako hasieran jaio zine, e, zine, e, zineetentzako, ba, izan da, ba, zuen bizitza latu duen telezaibat, iaia seguro, ez, e, alde batetik, ba, bueno, animea eta manga deskuritzeko aukera e, eman zizuetelako, Bestetik ere bai, ba, ba, bueno, ba, flipatu gintuelako, e, dakit, e, jende asko edo influentza asko es, komentatu dute e, beren bideoetan eta bar, ba nola, nolabait, ba beren izitza ez apur bat hobetu zuten eta nire kasuan adibez, ba, ba bueno, e, berdina pentsatzen dute, e, du, egia da, ba duela ba, urteak, e, nera, e, bueno, urteak nera amaitzala barkatu E, dragoi bolatik guztiz e, alden duta eta gia da, ba, bueno bai, hau, askotan, ez dakit komentatu duan, e, bai, askotan gertat, gertatzen zaitez, ba, berandu iritsen eztenean etxera edo, adibes, ete ben goratzen dut, nola botatzen zuten e, dragoi bola eta beti gelditzen nintzen, batez ere ba, ba, barrandaz bueltatzen nintzen eta bar e, ba, batean, ba, telebista jarri eta, oi, ba, batean dragoi bola botatzen, eta, bueno, gelditukonez, e, ordu bat edo, bueno, bukatzen den arteez Eta zen zerendaba? Dragon Ballek beti izango du, el eh, beti izango du, eh, magia hori edo influencerin nire ganez. Eta bestetik ere bai, ba, bueno, e, e, esaten bueno, Urte askon nera matzara ba, deskonektatuta, baina negia da, ba pena, apena handia eman dira emandiela hau, zeren eh, bueno, alde batetikan eh bueno, <laughs> izan daiteke eh goizago zendu den japoniarra, eh, zeren ez dakit 70, 70taba urte, ez dakiz zenbait zituen baia Japoniarren e, e, ba, bueno, e, estandarrentzako ba, oso gaztea, ez. Bestetik ere bai paiskatpena, zeren eh oraintxe horretan, bideoak eta bar ikusita o hartunez, ba, ba, nola ze, ze nola zuen akiratoriak bere e, ba, alde pribatua eta bere bizitzaz ez zuela ez egitenia bat ere eta zentsorretan e, ba, bueno, ba, ze gutxi daki gunez ez, akiratori buruz, Eta bestetik ere bai, pena handia, zeren, agien, esaten nuen, ez, deskonektatunan egoen guztiz, baina negia da, ba, pena handia ematen idealaz, jakitea, ba, ez dela dragoibola gehiagorik egingo, ez. Eta, badakigu, azken produktuak segurazki ez zaukatela, ba, asierako produktuen xarmak, ez zirako, agian okerragoa, baina, ba, bueno, mundu aldatu zen, eta beste beste animeak eta beste mangak egin ziren, eta bain, Normal irutzen zaita, di bez, bimila agarren bueno, urtean jaiotako entzako, di bez, ba, Naruto ikustea, edo One Piece, edo hor ikustea, ikustea dragoi bola ondoan, eta pentsatzekak adena hoz. Baina, ba, ba, zuen One Piecea, eta zuen Narutoa, zuen Blitz, horlako lako telezea, guretzako ba, dragoi bola izan zan eta dragoibola gainea, ba ze zau, ez daukan alternativa andirikan, ez? Oain orain nago eta adibez Katalonian asko goratzen da, nola? Dragoibola baino lena go, akreatorialan, beste telesaia, eh, jarrezutela telebistan, zela, eh, eh, Slamp edo Arale, ez? Hemen Arale jende guztiak ezagutzen du. E, eta zentroretan ba, ba, bueno, e, Guretzak hori ba, bola izan zen, eh aurrerako aurreneko generazioentzak adibez ba Marsingerzeta izan zan, guretzak Badragoibola zuentzakoa giena hori da One Piece edo Naruto edorelakoak, ez? Eh pena ematen dit, pena ematen dit, e, bon, ba, azkenan ba nere eh haurtzaroko ba, zati bat hor uzten da edo hiltzen da, tori llamarekin eta eh pentsatzen ba, generazioan ba, jende pilo bat berdinia gartatuko saiolaz. Eta emendikan, e, e, influenziatu gaitu zuen guztioi, ba, akira, e, eskerik asko, dragu ebola egiteagatik, eta, ba, bueno, honekin e, guztentzaitu zet, datoren zeirarte. Aio!